Doina bradului, Doamne, bradul sufletului neamului, Cu zăpada roșie l-ai acoperit și nu s-a ofilit. Doamne, bradul sufletului neamului nostru, Cu fiara roșie l-ai prigonit, Dar el, s tău, l-a ctitorit. Doamne, bradul sufletului neamului nostru, Cu focul războiului l-ai pârjolit,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 ca semn că te-a iubit lacrima bradului. Doamne, doina bradului neamului nostru ți-am cântat, Cântă-l hare cu moarte neamul ne-au cercetat, Părți din țară ne-au furat și noi dreptatea ta am așteptat.